See the light when the ghost of Frank Williams Sings your cheating heart again Sweetest little girl of mine Yeah A diamond on a pearl, la, la, la Marty Robbins, Patsy Cline Furnished up in red She was sweet, sweet, nice of the night någon lollipop, någon söt sov. Lord Kelvin hade inte heller alltid är. Det hade han inte. Och det har inte jag heller. Jag heter Oskar Lövgren. Ni, ni som brukar lyssna på oss vet ju om att Kalle Björk brukar vara med mig. Men det är han inte idag för Kalle var tvungen att jobba. Men istället har jag med mig en gäst. som som är som, Han är från Färla för det första ska jag säga. Och han är, på, han är så bra på allt han gör. Hans dragspelande får Kalle Julerbo att grina i graven. Om Näcken i bäcken hade spelat eh dragspel. Då hade han tagit lektioner av vår gäst och det är Magnus Johansson. Hej Magnus. Ja, hej på dig Oscar. Det är trevligt att komma hit. Ja, visst var det. Ja. ja. Vilken fin inledning känner jag. Ja, eller hur? Hur känns det att sitta här då? För en Bra början Jag är lite nervös men jag tror det, det, det släpper nog Ja det släpper, absolut det jag. Så är det Vi kommer att diskutera allt mellan himmel och jord Vi har absolut ingen aning om riktigt vad vi ska diskutera Nej. Eftersom Som har varit lite Kalle ringde mig idag så att han inte kunde komma Men du har ju varit gästen då i vilket fall som helst Ja men idag får vi vara med lite mer och då tänkte jag att vi, för att verkligen liksom sätta ner ett avtryck på det här programmet och börja så stenhårt vi bara kan så ska vi spela den här låten som du just tipsade mig om. en ja, riktig förfäst låt skulle jag vilja säga. Ja, eller hur? Ja. <laughs> det, är, det är en väldigt oväntad låt och man blir så lycklig av den så man vet inte riktigt vad man ska ta vägen. Så att, vill du, veta vad den heter? Eh, vad heter den då? Ja, det är i alla fall med Julia Cesar och jag rekommenderar alla att söka på henne för att se hur hon ser ut. Eh, ja, hon ja, ser ganska bistru. Hon ser väldigt bister ut. Ja, men eh, låten heter En är från Amerika. Ja, och den ska vi lyssna på nu så här kommer den. Söderborg, så kan ni se en er gamla ande, en egen som är okej. Okay. Jag från fiskmanfog och mamma, och så över med det samma. Var en bått i väg med mig till landet, nu en Du sig som för För att du tar vänd hade jag en mörka flygande fossa. Men ännu minns jag när båten hade gått. Hur jag tårar stod och törkade därför att jag kände någon. Att hur det var så var det låg med gamla sidor. som var värre vänner, bright i I Sweden finns det pjattar som går kring i jänkli hattar Och tar en sving, sing ing Om I love you litter, gitterbuggin, månens light och glitter Det är den kulturen som till Sweden kommer från Night is day som på mörka Men if you will have a dance Som det är på klem och, och takter i Ska den vara svidig, jag menar det, är ju något någonting för folk som mörka? Klack, garnaitak slå. Det är en hamburg och en gammal bans och gamla svine. Det är värre väl, de räcker nog. Grejer här i smiden så väl i den gamla tiden som nu och det är. Är från jula säger. Mycket ofta moder svea sveper i sig av det amerikanska fläsken som till Sweden kommer från. Nej, det sig är så mörka. Men när skoln säger vad Visar sin film om mig och Amerikas publik Fick så som mörka Sväljer jag ner och mer ändå. Ja hur det är så är det någonting Med gamla svinen som är Det bara låt med Julia Cesar och den hette Annie från Amerika mm. <laughs> Ja, vi satt och skrattade och grät nästan eh, under mm, den här ja. låten. Vaknar man inte av den där låten då, <laughs> då är det någonting som är fel, ja. <laughs> ja, Så är det ju. Eh, ja eh, idag är det lördag. Lördag kväll till och med för att vara exakt. Ja. Eh, och eh, det är säkert många som är ute och festar och har sådant. Vi ska ju faktiskt också inta in, in, lite alkoholhaltiga drycker efter sändningen. Ja, fast det behöver vi inte säga här. Nej, okej. Okay. <laughs> det är hemligt. Eh, ja, Eh, tycker En sak som är, eh, så, ja, som jag tycker jag var så härlig med dig Det var när du berättade om den, den godaste lukten du vet Kommer du ihåg det? Nej När vi var ute i Orbaden Och vi var ute och gick där De höll på att skörda Ja, ja, ja. precis ja, det, det... Kan du inte bara berätta om vad det är med den lukten och... ja, Jag är ju bondsåd, ja. Det, ja. ja. Så jag är ju uppvuxen på ett jordbruk i Fala Eller Hyttebo, mm. rättare sagt Och man skördar ju på hösten Ja och eh, runt och tar in eh, sed. Och den doften som sprider sig när man skördar, den... Ja, när jag känner den doften då känner jag att då blir jag helt plötsligt fem år och sitter i, i, i kära morfars knä och åker den där tröskan. <laughs> <laughs> ja, men det här... Och det, de säger väl också att just doften är en, stark, en av de starkaste sådana här minnes... Eh, vet jag får minnesbilder ja, eh, liksom. Och, absolut. Och... Eh, när till exempel folk kommer tappa minnet och sånt kan lätt få tillbaka min, min små bitar genom lukter. Ja. Och det är någonting och jag var, när vi var där ute, det luktade ju väldigt gott. Det gör det ju. Ja, det gör ju det. Och det luktar verkligen lande. Absolut. Och det är ju samma det här, eh, bara, man har ju så här små lukter som, vi åt ju dill idag. Mm. Och dillen bara, på en gång så var man ju på midsommar eller runt här sommaren, vet du. Ja. Hela den här dilllukten, den är ju asså. dill. Ja. Sill och dill. Vad <laughs> är ja, det, <kan> <laughs> det förlåt, vi inte det? Det är Tore man va? Är det det? Ja, jag tror ja. det. Sill och dill, sill dill. Ja. Ja. Ja. Är det Sinapsilsen? Det vet jag. Jag kanske tänker på något helt annat. Mm. Um, men jag tänkte nu um, jo vi ska spela en låt. ja Vi har mycket musik idag. Mm. Och vi har mycket bra musik idag. Du har ju också valt ut tre låtar som vi ska spela. Ja, vi fick ju stora eran. Ja, eller hur? Och jag tänkte att eh, vi ska ta och eh, spela en låt först och sen ska du få, så kör vi reklamen direkt efter det och sen pratar vi lite och så fortsätter vi. Ja, låter bra. Och då eftersom det är lördag idag så kör vi självklart nationalteatern med sent en lördagkväll. Uh. <här> Thank you. Nu? Vad gjorde nu? Jag vet inte. Du kan inte fingra det. Nu har jag gjort någonting här. Um. inte få missa. Fredag den 1 mars blir det dans till Lars Krister för första gången i Ljusdal. Middagsgäster från klockan 18 och eftersläpp klockan 21. Lördagen den 2 mars står stadsvärd för DJ Norr Winter Event. Party och klubbmusik på tre olika golv, både legender och talanger som DJs, ger en dansupplevelse över det vanliga. Läs mer på Facebook eller hemsidan. Välkommen till en exklusiv helg på stad Mat och Event. Närljus finns till för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i Ljusdals kommun. Vi arbetar med bland annat företagsutveckling, starta eget, näringslivsutveckling och mycket mer. Vänd dig till oss med alla frågor som har med företagande att göra. Vi ger dig det svar du behöver. Ring oss på Närljus. Telefon 0651 188 00. Är du redo för vinterrea? Team Sportia Ljustal, Helsinglands största sportbutik, rensar just nu lagren och du hittar bra erbjudanden på vårt vintersortiment. Missa inte detta tillfälle! Team Sportia, butiken för oss som gillar en aktiv fritid. Nu kör vi!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 Det gör du. Du lyssnade även på Lord Kelvin. Hade inte heller alltid rätt. Eller Oscar låt bli att trycka på slå av ljudknappen under <laughs> låten. Jag ber om ursäkt för det. Eh, det var lite panik där, Angsträng. Ja, men eh, det gick ju bra. Det gick ju bra. Men hur är Oscar? Ja. En sak jag funderar på nu här. Ja. Om man är för alla bo. Ja. Om man vill nå inte programmet. Ja, hur gör man då? Ja, då är det, alltså, det är ju det är dal eller brev du som gäller för er där uppe. Okay. Nej, det är ju det inte utan det. <laughs> nu ska jag vara snäll. Det är ju såklart att då skickar man ju ett mejl till lordkelvinradio.gmail.com Kelvin Eller så kan man ta kontakt med oss på Twitter. Lord Kelvin, Lord Kelvin Radio eller så kan man eh, gå med i vår Facebookgrupp eh, Lord eh, och då söker man på Lord Kelvin, hade inte heller alltid rätt. Mm. Så. Eh, om ungefär en en kvart 20 minuter så hade vi, vi, har vi en punkt inplanerad mm. och det är Magnus Hälsar. Ja, precis. Ja. Jag har ju lovat mina tre gringos där hemma att hälsa så att det kommer en hälsning om cirka 20 minuter. Ja då. precis. Om de är, det kan vara en kvart då, så bäst att stanna kvar vid radion och lyssna. Eh, vi diskuterade en sak eh, eh, idag som jag tyckte att vi kunde faktiskt ta upp här och det var ju fotbollsspelare. Mm. Eh, de hade ju tagit fram en sån här världens dyraste fotbollcell, jag ska som jag hittade nu också. Eh, det kommer jag säkert inte jobba därför. Men det var ju just det här att eh, de hade tagit de fotbollsspelare i världen. Som tjänar mest pengar per år då. Mm. Och då var det ju en kille där. Som jag inte minns helt fel. Tjänar 168 miljoner per år då. Ja, det är helt sjukt. Ja och vi räknar ut att det är ungefär. Det är lite under 500 000 om dagen. Som han tjänar. Så att hans. Månad, hans timlön är som en normal Svensons typ tre månadslön är. Mm. Och då kan man undra vad tycker du? Tycker du att det är rätt att det ska faktiskt kunna gå att tjäna så mycket pengar på att spela fotboll? Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker det är helt bakvänt. Jag, jag, jag, visst är de, de är skitduktiga och de är bra så, men... ja så mycket pengar. Ja, det är ju alltså, mycket pengar. Man tänker själv också att där är en spelare och man har 11 på planen, man har alltid med sig sju avbytare plus att man har med sig. Man brukar ligga på 22 till 25 spelare. Ja. Om en spelare då kostar 168 miljoner, man andra kostar säkert inte lika mycket. Men hur mycket pengar betalar de inte ut i spelarlöner bara? De måste bara sanslösa summor. Ja, och jag tänker att det är en sån i en sån liksom klubb då kan du ju inte spela någon roll om man, om man bara har sponsor alltså det måste ju vara någon som har gått in med extra pengar för man kan ju inte känna igen det på publikintäkter Nej. tänker det, det, det. Vad, vad kostar det en biljett och om man går på en större match? Alltså, i Sverige är det inte så dyrt men det är säkert några hundra om du tänker i England och alltså ja. så, då kostar det lite mer men i Sverige är det att du kan komma undan under 200 kronor i alla fall. Jag har inte gått på fotboll på tio år så jag är lite osäker. Om det är någon som vet hur mycket det kostar att gå på en stor fotboll match i Sverige eller i världen så kan ni skicka ett mejl till lordkelvinradio gmail.com Vi är väldigt intresserade av att höra vad det skulle kunna kosta. Det skulle vara kul att höra. Ja. Jag, är aldrig, jag är inte så jätteintresserad av fotboll. Så. Nej, men man ju blir ganska fundersam just det här pengamässigt, hur någon kan vara värd så mycket pengar. Ja, jag vet. Så att, ja. Vi ska diskutera vidare det kanske eh, Vi ska ta och eh, spettmusik ska försöka lätta rätt På den där artikeln under tiden Vi har lite mer saker vi ska diskutera efter låten Men det är en låt som du har valt Magnus mm. Och det är då? Det är Caravan med Van Morrison, denna legend Och hans röst är helt Gudomlig, ja lyssna själv Så får ni höra I can hear the man. caravan, there's all my friends Yeah, they'll stay with me until the end Gypsy ride with Sweet Amaro tell me. Switch on your electric light That we can get down fick ni alltså höra Caravan med Van Morrison. Mycket härlig låt måste jag säga. Ja, han har okay. en väldigt härlig röst. Ja, han är irländare va? Ja, det kanske, nej, jag vet faktiskt inte. Nej, typ. Äh, men typ. <laughs> typ. Vi, vi hittade i alla fall världens dyraste elva. Och då kan vi säga att den som känner mest i världen är Samuel Eto ja. han är alltså 31 år gammal och spelar för en rysk klubb som heter FK Anzi Machet. N någonting ja, det. <laughs> det var mina ryska kunskaper ja, ja. Ja. <laughs> Och jag vet inte allt för mycket Men jag skulle tippa att det här är också som Det är, det är två stycken så här rika oljemiljardärer från eh, Ryssland som har köpt klubbar i England Jag tror ah. att det här kan vara lite liknande grej liksom ja, Men man kan ju jämföra det Man han är 31 år nu och tjänar 68 miljoner Han alltså, är ju inte grina när han får eh, Brev från eh, pensionsmyndigheten Nej eller hur <laughs> Och nej. nej. Oh. Men man kan liksom ta en jämförelse att han som blev utnämnd till världens bästa spelare, vad var det nu tre år på raken. Han känner ju bara 126 miljoner per år. Eller krypa fram på. Oh, ja, jag Får gå in på IK och lämna tillbaka en. Gör det kvar inte råd med det. Käka utlar. Ja, eller hur? Det är jobbigt det där. Mm. Springa omkring liksom med ja. polarna och latcha inte boll. Var väl tränad. Soligt väder. Soligt väder. Alla vill vara med en. Alla tjejer vill ha en. Ja. Nej, de är, de är värd varenda krona ja, Jag är inte bitter här alltså, vet. Att vi, har få, vi har ju valt Helt fel inriktning också, Ja jag tror med. det Men det är kanske inte för sent Han är ju 31 som känner mest ja, Vi har ju några år på oss ja. Vi har ju lång tid på är det Ja, Jag har ju nästan Fem år ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> eh, På tal om ingenting Bara så här konstiga saker som tar lång tid Vet du hur lång världens längsta tennismatch var? Nej, man kan vara eh, tre timmar. Nej, elva timmar och fem minuter. Men för... Elva timmar och fem minuter. Alltså, jag brukar ju rätta på att titta på tennis efter fem minuter, ja. Tänk att sitta och titta på en match i elva timmar och fem minuter. Alltså, man måste ju få nackspärr om man ska följa bollen <laughs> hela tiden. Undra om de bytt ut bollkallarna alltså, eller får de också tvungna att jobba så länge, får man jobba så länge Som bollkallar, eller hur, vad säger facket om det? Ja, var, vart var det någonstans? Eh, det var ju i, bam, bam, bam, i Australien var det ja, jag, jag, jag vet, det var. vet inte hur hårda arbetsmiljöregler De har Nej, det, det, det är kanske någonting vi borde ta och kolla upp Innan vi tar upp sådana här ja. viktiga ämnen <laughs> ja, I programmet, eller hur? Ja, eh, Men de fick ju valuta för pengarna De som, eh, som ja, köpte biljetter till ja, matchen absolut Nu ska jag säga jag ska säga två namn till dig. Jag ska se om du känner igen dem. Mm. Om jag säger John Rogan. Vet du om det är? Mm, nej. Är han från bygden? Nej, <laughs> <laughs> han inte. Han är från USA. Okej. Okay. Eh, och eh, sen har vi en kille som heter Robert Wadlow. Wedlow, förlåt. Nej, det ringer ju en Robert Wedlow i alla fall. Han, eh, han var världens längsta man genom tidna. Okej. Okay. Och han var 2,72 lång. 2,72? Jajamän. Alltså det, det är ju hjärtat. <laughs> Jätteögt. Men det jag, det jag tycker synd om är John Rogan, som bara var 2,67. Han liksom har ju förlorat den här... Alltså, han hade det jättejobbigt också. Han kunde inte gå, liksom. Han kunde inte stå för att han hade så mycket problem i kroppen på grund av längden. Uh. Men sen så dessutom är han inte världens längsta. Utan det är den här jäkla Robert som är 5 cm längre. <laughs> Nej. <laughs> det är, det är, ja, men 2,72, det är... Ja, det äh. finns en bild om man går in på hans Wikipedia-sida när han står bredvid sin pappa som var 1,82. Eh, om du tittar över här, ska vi se om du ser någonting. Han är väldigt liten jämfört med sonen sin. Herregud, han får inte plats på fotografier. <laughs> <men. laughs> det är verkligen gigantiskt, måste jag säga. Eh, så om ni har tråkigt så gå in och kolla på Robert Wadlow, eh, världens längsta man. Jag får med att han hade väldigt stora skor också. Han vägde 223 kilo. Eh, hur mycket? Så här? 223 oh, my och han ser ju inte tjock ut. men det är Nej. som sagt, det var ju den där längden som gjorde det men ja, det är det, det, man är för kort <skratt> man, är, man är för kort för sin vikt <skratt> ja, man, man skulle vara 2,50 eller någonting, så hade man ju varit normal, <skratt> ja men eller hur det, det är så vi får satsa på liksom men eh, ja, han hade varit för sko, han hade det här måste vara amerikanska. han hade ju 30 37AA, jag vet inte hur stort det är i svenska. AR? Nej, AA, 37AA. inte ja, tänkte jag. Eh, vi kan säga så här då, att när han var, jag är en 85, jag ungefär. Mm. Det var han när han var sju år gammal. Då var han en 85. Vad va, va, va gav de mat? <laughs> han passerade två meter när han var elva. Herregud. Två meter när man var elva år gammal. Då var han 2011. Då hade han vuxit från när man var 10. Då var han 1098. Så han hade växt 13 cm i året. Oh, han måste ju ha fått hur mycket skit som helst i skolan. Ja, eller hur? Eller hur? Han syns ju bra. <laughs> Som klasskompis när man gör någonting, då är jag hans måker på. Det. Ja, men det är ju så. Ja. Han är körd från början liksom. Och ja, uh, undrar om jag kan kolla in på svenska. Det var kul att se vad han hade för skostorlek faktiskt. Jag fick att det var en så här gigantisk skostorlek han hade. Um, vad hade du för skostorlek? Uh, jag ligger ganska 40, mellan 40 och 42 beroende på vad det är för sko, liksom. Jaha. Han hade 49 centimeter, alltså storlek 49 på fötterna då. Och här är ju, ja. det, det är ju som en skateboard. Ja. <laughs> vi bara sätta hjul på ja, det, det skorna. Är inte det. Ja, men eller hur är det, det, det vore jätteskönt att kunna kunde åka omkring lite grann. Mm, lite. Ja, vi ska ta och spela en liten låt här, du och jag. Mm -hmm. Och det är en låt som vi båda tycker om i alla fall. Mm. Och det är Eskifurat ja. med Bannes Johannes. Det är grejer det. Han är så skräpplig och grå. Han har dåligt och kallar och ilskar att gå. Så att han är elak, det får man förstå. Hon lever här och tätar bli han 72. Han borde ha med knappen med abbedda och med tigen. Jag tror nog att man skulle inte då slå huvudet på biken. Man skulle säga att han bryr sig mer om honom? I munnen, och han ställer och han gnäller Och han gormar och han klagar Men hon har han med sig när han är Sen ut och jagar på jag För Johannes är alltid till och med Att han sover i sängen Med studsan brev. Och så mitten att jag då väck upp, av en kroka på la det korsakets skopp Då reste han saktast sin skröppliga kropp Och stoppa en kula in i studsans lopp Och skottet hems, mall och hedon Och gör det knatta Och kärringen får upp Och vann det upp katta Och katta får iväg som en granat i Fromborgors Och kärringen får efter som en herrväll i Kors Och krockstack har slut om en sten ifrån nocken Inte av skotten men dock ut av skocken Fick se, hört som kärringen kom Men gubbarna stod i sig och somnade Men nu så har vannes Johannes lagt Lösan på hyllan och sluta med jakt Förr såg han krokigt men nu ser han rakt Ingenting alls efter vad man har sagt I fjol sprang han hem och med upphetsad stämma ropar han och frågade, men är du hemma? Och när han sedan svarade sprang han ut på bron och kött Då var det jag, jag vet inte om man ska skratta eller gråta Två veckor senare då skötten en Toyota så stod han där och började som en trasig saxofon Att han bomma på galven som frang därifrån men nu sitter han hemma på knappen och fis Och kisar och läser sin piteavis Då fastnar ögonen på en notis Då skriker han till som en stucken gris I helvete heller för en levegubben som plockar han fram stuttan i skrubbet. Nu sitter han på pass i skogen sedan 14 dagar Och skjuter det den är så dålig så att det inte råka En jök och en hög som så en och annan kroka. Men gubben han är enig som nu har han gett fan och att han ska ses med Jajamän, Bannes Johannes där med Eskiföjrat En av mina Magnus faktiskt favoritband Ja, den är klämlig. Ja, En liten fråga, varför inte vi tagit fram våran låt i dag, Till dagens program? Ja, varför har vi inte gjort det, Oskar? Det är nästan så att vi får ta, leta reda på den ja. eh, Så vi kan spela den sen också eh, Vi har fått lite i, i kontakter till programmet Vi kan ju börja med att Anders Len har hört av sig Akka Törnbackan Akka ja <laughs> Angående fotbollsspelare med höga löner Och han skrev, vadå? Ja, han skriver så Jag vill bara säga att det är ett stort ut intresse finns finns det stora summor pengar och många investerare så sant. Så sant är ju faktiskt. Det. De känner ju väldigt mycket också på reklam och sådana saker. Mm. Sen har även eh, Joel Fredin hört av sig eh, som, eh, och skrivit: Hej gossar min, gossar, min pappa putsar fönstren på Julia Cesars sjuk sjukhusrum. Och det, det är ganska häftigt. Skrek hon då? Skrek hon då, det är frågan. <laughs> <laughs> Skrek hon för att hon är glad eller för att Joels pappa kommer på put att putsa fönstren? <laughs> Jag ser mig, Han står på stegen och vet liksom bara ramlar bakom. <laughs> Och Jonas Nordström tycker att vi öppnas där Det är ju trevligt att höra ja. eh, Men jävla vad det ska gå <laughs> neråt nu <laughs> Ja nu jävla. nu har vi gått ut stenhårt Nu bara dalar vi ja. Eh, Vasaloppet Ja På tal om ingenting, går väl över stapen imorgon Precis eh, Ska du kolla på det? Mm, ja, det ska jag försöka göra det, ja. det är lite av en årlig händelse som man måste ja. titta på Ja, det brukar små lite grann också ja. faktiskt. Jag är ju roligast när de ramlar Ja Oh, Men det gör de ju så sällan. Ja. Tycker jag. Alltså, det är ju mer uppe på skinnet än att ramla. Så är det ju. Ja. Nu måste jag nysa. Ta prata det. <skrattes> ja, den är så, Oscar. <skrattes> jag så Jag fick snus i näsan. <skrattes> <skrattes> um... <skrattes> Hur nyser du? Då? <skrattes> <skrattes> Ja, ni nysar, hur jag snusar menar, eller vadå? Ja, jag vet inte. Jag vet inte alls hur vi pratar om. Eh, jo, jag läste också att Joel hade en ganska intressant utläggning om Vasaloppet. Att man inte skulle kalla det för att man hade åkt en Vasa. Eh, och egentligen skulle Joel ha svarat svara på det själv. För jag kommer inte göra det rätt. Men det var ju någonting med eh, det här, vad heter det? Eh, Vapnet, vad heter det? Skölden på ja, Vasa 1. Ja, ja. eh, jag ska se om vi går in på Joel och kollar så kanske vi kan det se. Att om man åker en Vasa, åker man eh, båsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbå då. Ja, det borde man ju faktiskt också göra för det för var ju is. en vasa Han skriver så här eh, Nu är jag läsa för att tycker jag var ganska bra ändå <laughs> Jäklar vad vasalopp twitteras i helgen Mitt första ämne blir min beef med ordformen Ett en vasas svapen bestod av ett blott ett i blått silver och rött styckat fält belagt med en vase i guld Det är alltså därifrån ett namnet kommer Ergo, konversation Kortversionen av Vasaloppets namn i bestämd form borde vara Vasen inte Vasan. Man borde inte åka flera Vasor. Man borde åka flera Vaser. Det tycker jag är ganska fint. Ja, är eh, sånt som jag aldrig skulle tänka på. Nej, nej. Eh, men det är bra att man har Joel som kan ta upp sådana saker. Så han faktiskt, kan det mesta. Han, ja, han rättar ju oss. Och det tycker jag är skönt. Ja. Eh, I våra felande liv. Eh, jag tänkte på... Eh, ska du se på Vasan förresten? Eh, ja, eller Vasen? vasen eh, vasenloppet, <laughs> eller Vasan. Jo, jag ska se på Vasen. Eh, lite grann, inte så mycket det, Jag tittar ibland Dalkullerna brukar Nej, jag titta på <laughs> det <laughs> det <laughs> <roligaste>. Hej Dalkullan <laughs> Har du någon sån här favorit eh, Okej, okay, nu går vi in på, nu byter vi helt ämne Fast jag vill inte på tal om dalkuller Har du någon sån här, du vet eh, Dialekt, du vet, när en tjej pratar Som du verkligen smälter för För mig är det riktigt så att du vet Uppe Norrland, ja, Luleå, ja. Pitemål Alltså bara det här, en kvinna som pratar med den dialekten Då sjunker jag genom golvet liksom Så är det, det låter så redigt och, uh... Ja någon som verkligen kan ta hand om en Ja eller hur och så låter det så lugnt och beskedligt. Ja. Jo. <laughs> jo. <laughs> ja. Sen så är ju Dalmår tycker jag om. Ja. Men det tycker jag faktiskt också kan vara ganska mysigt. Ja. ja. Jag skulle absolut inte vilja ha någon från Örebro. Nej, inte jag Förlåt heller. alla örebroare, men... <laughs> men man har ju sådana dialekter som man tycker väl i min jag Jag har ju jättesvårt för skånska också. Ja, det eh, också. Eh, det, det kan jag inte med. Och sen med just det här gnällbältet. Och, ja. och sen vet jag inte om jag skulle gilla att vara ihop med någon från Göteborg heller. För att jag, tycker, jag, jag tänker bara på dåliga ordvitsar när jag hör Göteborg. Alltså, den, ja, och så känns man så tråkig själv. Ja, <laughs> <Jämförelse>. ja. <laughs> <laughs> ja, nej, men ja, det, vi är lite lika där ändå. Vid, och sen idag. är ju Finlands svenska ganska fint. Och... Du tycker du det? Ja. Jag tycker det är jätte jag ja, Tycker det? Ja, var skönt att vi är olika på någon punkt. Ja, då. det är bra. Det. Ja, är där... det för, har du tittat för mycket på Mumindal? Nej, men den gillar jag. Ja, ja. Den gillar men inte på så här. Om man ser en vacker kvinna så kommer man fram och säger senare, räcker gratt hur det, det, det är fel för mig. Alltså det, då vill jag hellre att de ska prata svenska eller finska, för jag tycker finska kan vara ganska gulligt. Bestämma eller något. Ja, men precis. Men finlands svenskan tycker jag är, ja. Fast det funkar bättre, men det är också så här för att det funkar bättre på äldre och på män för mig. Mm. Men det är just när det är en så här vacker kvinna så är någonting som inte stämmer för mig. Mm, okay. Jag vet inte. Eh, kan jag kan även säga att Gustav Elverstig lyssnar på oss och njuter av en kall pilsner. Ja. Det tycker jag var en ganska fin... Eh... Det, det är så man ska lyssna på det här programmet tycker jag. Ja, men det är ju det. Ja. Sitta hemma, dricka lite nöl med en god vän och irritera sig gärna på oss och bli förbannad. Ja. Ta eh. ut era aggressioner på oss. Ja, eller hur? Uh -huh. uh, vi ska fortsätta med lite reklam här nu faktiskt. Så jag att bara blir dags för. Mm. Och så kör vi. Fast vi kör en låt för det för att jag vill ha en låt för det. För det är en låt som är så bra och som mm. vi tycker så mycket om. Ja. Uh, vill du presentera den? Ja. Uh, nu vet inte jag vad han heter. <laughs> han heter Jim Pittney. Jim Pittney heter. han. Uh. Och Låten heter. The man who shot Liberty Valance mm. Den ger jag till Anders ikväll Ja, ah, vad härligt Du, efter reklamen så ska du hälsa Glöm inte det Ja, just det Det kommer tillbaka till det Ja When Liberty Valance rode to town The women folk would hide They'd hide When Liberty Valance walked around, the men would step aside 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood When it came to shooting straight and fast, he was mighty good From out of the east, a stranger came, a law book in his hand, oh man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 The bravest of them all The love of a girl can make a man Stay on when he should go Stay on Just trying to build a peaceful life Where love is free to grow But the point of a gun was the only law That liberty understood The final showdown came at last Her law book was no good Alone and afraid she prayed That he'd return that fateful night Ah, oh, that night When nothing she said Could keep her man From going out to fight From the moment a girl Gets to be full grown The very first thing she learned When two men go Face each other. Only one return. Everyone heard two shots ring out. One shot made liberty fall. The man who shot the Liberty Bell, he shot the Liberty Bell. He was the bravest of them all. The man. The bravest of them all. bäst på ventilation och takarbeten. Vi tror på LBK. Tures Plåt. Det kompletta byggföretaget i plåt. Era bil och maskin, Ljusdals AD Center. En komplett plåtskadeverkstad. Vår AD-verkstad servar din bil med bibehållen nybilsgaranti. Dessutom är vi godkända av alla försäkringsbolag. Bokningen gör du online på erabil.se eller telefonnummer 12450. Era bil och maskin önskar LBK lycka till i kvalet. Utförsäljningen går in på sista veckan. Allt ska bort. Larpesport i Järvsö stänger butiken. 70%. Alltså 70% rabatt på kläder. Och galet billiga priser på skidor och peksor. Vi på Larpesport vill samtidigt passa på att tacka för tre fantastiska år i Järvsö. Missa inte utförsäljningen hos Larpesport.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 i 8, en lördagkväll och här sitter jag i studion tillsammans med Magnus Stomman Johansson och du skulle vilja hälsa till några stycken uppe i falla. Ja Är det dags för det? Jag tror det bara är dags för ja. det nu som inte är slavraden är en vrede här. Ja, precis, det är äh. kanske lika bra. Det. Ja. Ja, jag måste passa på och hälsa med tvång. Är det. <laughs> Och då ska jag hälsa till, till efterbliven Jonsson, som man kallar sig själv. Alltså Thomas, och så har vi Bagge och så har vi Kröf. Ja, du ser. Fina namn där ja, uppe i skogarna. Det, ja, det är, inga, det är inga studieplansnamn. Nej, nej. Men det är inga studieplanskillar heller kan nej, man heller. Nej, men det är, tur är väl det och i och för sig. Ja. Du, eh, tänk dig så här, att eh, du har en öde ö. Mm mitt ute i oceanen. Eh, och eh, till den här ön så får du skicka tre stycken musiker eller kändisar, speciellt musiker, som du tycker har begått brott mot mänskligheten, var med att spela sin musik. Och du får skicka dit dem. De får liksom, de, de får bo där resten av sitt liv. De har liksom hus, uh. de har mat och sånt. De kan inte ta sig där ifrån, och de kan inte komma ut på internet och sånt. Men de har, så att de liksom kan bo, så att de inte Klar, svälter. Så är det. Ja, ja, precis. Ja. Och så har de varsitt instrument som kan förstöra livet för varandra. Vilka <laughs> okay. du du dit då? Oj, ja, en ja. som jag vet samma som du skulle skicka dit. Ja. Det är ju Håkan Hellström. Ja, han hade jag också skickat dit. Ja. Mm. Men de andra två... Ja, det är lite svårt. Jag tycker det är svårt det där. Vet du. För mm. jag har ingen riktigt sån här hat ha Hatmusiker. Nej, men alltså, det, är, alltså, det finns ju en liksom jag tänker, eh, det finns ju så här självklara val. Typ, Vi har de här som, eh, de här hej, hej, Monica, gänget. Ja, ja, visst. Men de har ju bara gjort en låt så de har inte förstört så mycket. Det gäller att försöka hitta någon som verkligen fortsätter bara ge ut skräp efter skräp efter skräp mm. i våra öron då. Ja. Eh, och eh, med risk För att eh, stöta med Allt för mycket med Robert jag hoppas du inte tar det för illa upp Så tycker jag, jag har ju väldigt svårt för Per Gäsle. Ja, så jag hade skickat sant. dit honom eh, Och eh, Annars vet vi faktiskt inte det är möjligtvis... Vi kan skicka dit Julia Cesar också <laughs> Geva upp de andra <laughs> ja, Men då blir de glad det kan Ja det, ja, det, det gick ju ja. inte Eller undrar om jag inte skulle Nej, det heter de då eh, Uh, de här Åh oh. Ja men det finns ju en massa pojkband. Ja, uh, ja som man hellre skulle vilja skicka dit ja, Jag, jag alltså... vet inte vad de heter Nej det är ju det också men det, jag, jag skulle nog skicka dit typ De här uh, Svenska Alcatrass Ja just det, ja De tycker jag inte om Nu kommer inte jag på vilka det är Ja men det var väl han med han eh, Han med han eh, Men eh, ja, Alcatraz eh, Var inte det han med han Och han och han Ja han eh, Han blonda som var med sen i, Vad var det I var det någon såhär Ja typ, det är Magnus Karlsson Magnus ja, Karlsson Vad var det Alcatraz de hette Eller de någon annan Ja men hans band i alla fall Det där Ja ja ja Jag eh, Jag det. tror han jag, vet, jag har inte så mycket mot. Alltså, jag lyssnar ju inte på dem. Här. Nej, Men Men det jag, jag, jag må inte dåligt när jag lyssnar på dem. Det här här, kan hur ska man jag man inte smår dåligt på någon av det jag <laughs> <Det, det, det. laughs> Sen kan jag också säga så här bara för er som lyssnar. Att idag kommer vi, vi kommer inte köra två timmar utan vi kommer köra till varm musik här på spelaren slut. Mm. Så att ni vet eftersom vi kör lite kortare idag. Mm. Men, jag tänkte på jag ska ta fram ett till scenario för dig som du ska eh, du ska få tänka på det under nä nästa låt mm. eh, och det är att du vi, nej du får det inte, du får det direkt efter låten istället, det blir mer, då blir det mer trögtänkt <laughs> Okej, okay, jag tar scenariot nu. Det här är ett sånt här scenariot om det är England, eller USA, om du kan köra eller om du kan ställa att det känner här. Och frågan är liksom att du är på nödöja och du får ta med dig fem skivor dit, som är den enda skivan du får lyssna på resten av ditt liv. Mm -hmm. ja. Du får ta med dig en bok som du ska resten av ditt liv och du får ta med dig en lyx sak vad du vill. Som du får ha med det. Mm -hmm. Mm -hmm. Tänk ut där under, vi, under det att vi spelar en låt. Och vi ska spela en gammal klassiker. Eller klassiker kanske man inte kan säga. Men det är en Monty Python-låt. Mm. Och det är den här som är med i... Uh, inte Life of Brian, utan det är den uh, Holy mm. Grail. Nej, inte Holy Grail eller någon va? <laughs> <laughs> <Jag vill laughs> Vilken låt det är heller? Ja, det är, är, är i alla, alla fall Monty Python med Every Sperm is Sacred. Ja, lot. Nej, inte hey, spämmalot. Vi lyssnar ett par, så kör <laughs> vi sen. Hej! There are Jews in the world. There are Buddhists.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 God gets quite irate Jamen, och där hade vi alltså eh, Monty Python med Everest Permit Sacred och Joel skrev ju att det eh, är meaning of life för böbelen och eh, självklart så är det ju faktiskt meaning of life. Pinsamt att vi inte kom på det innan ja. vi spelar låten. Sen har faktiskt fått eh, Anders och har skrivit till oss på Twitter mm -hmm. och det har han gjort genom att skriva till ett eh, Lord Kelvin Radio. Mm -hmm. eh, och han skriver, vi vill höra en motivering varför ni vill skicka Håkan Hellström till en öde ö. <laughs> eh, motivering, motivering... Så alltså för det första, det jag stör mig på mest, det är, ju, det är ju det faktum att han sjunger så dåligt. Jag tycker han gör det, helt enkelt. Eh, och sen är vi lite avundsjuka eftersom jag också sjunger väldigt dåligt och inte kan ta en ton. Men jag har inte fått någon skivkontrakt, det stör mig väldigt mycket. <laughs> eh, och sen är det också det att jag gillar inte texterna, jag tycker inte de säger mig någonting. Och jag tycker att han är ganska fjantig. Det, det är helt personligt, alltså det finns Det, nog, det finns nog tusen Motargument till varför man inte skulle vara där Men utifrån min Personkemin känner För jag, precis. Det stämmer inte överens <laughs> Hoppas du nöjer dig med det svaret Anders och Anna eh, Jo, du skulle skicka dig till här nu Ja, just det, ja <laughs> det, <laughs> det är ditt du vill komma. Ja. Skicka mig dit, ja. ja Ja, Vad sa du, fem skivor Ja, alltså du kan ta så många du kommer på med och så här, det, ja, så här, okay. skivor. Du kommer ju ledsna på dem Men det är sådana skivor som du kanske inte läser ja. lika fort på Nej, absolut skulle jag ta med en The Band skiva Nu kan inte jag inte specifiera Nej. Vilken, men vilken en, skiva men, men skiva med The Band Ja, precis Och så skulle jag ha en skiva med Queen Queen och så skulle jag ha kameraskivan. Ja. Bara för att. bara för allt. <laughs> Värt att säga radio. <laughs> Sen skulle jag ha en, en skiva med klassisk musik där Ravel's Bolero finns med. Okay. Finns ingen bättre låt om man vill fördriva 15 minuter av sin tid. <laughs> ja, det är bra. Den är 15 minuter lång. Ja, det är ja, bra. Och bra. Och en sista skiva Och en sista skiva Ingen julkiva i alla fall <laughs> Sista skiv. Oj, nu har det varit svårt Jag, jag, till, jag funderar på den men ja, jag tar de andra. En bok sa du. Mm. Då skulle jag ta hundraåringen Som gick genom fönster och försvann okay. Gick ut genom fönster ja. Den är rolig Den är rolig och vad var det mer? En, en lyxprislast alltså du kan ta. Okay. Eh, det finns massor av olika. Jag vet att om man, om man får ta med sin telefon, ja, det får du inte göra. Nej. en iPad. En iPad så jag bara kan spela farming simulator. <laughs> <Ja>. <laughs> det kan man ta med sig. <laughs> ja. jag vet eh, Vi fick ett tack för motiveringen också? Det det gillar vi att folk tackar och så. Mm. Ehm Eh, jag hade ju. Alltså, skivorna är så svårt eh, det vet jag inte. Jag vet vilken bok jag hade tagit. Jag hade tagit Mästaren och Margarita. Det är för att jag började läsa den fyra gånger, det bara kommer hälften. och sen bara liksom, <laughs> jag, jag, jag vill fortsätta. Jag tycker att den är kul men av någon annan, den kommer jag allt av mig Så jag tänker att den kommer jag säkert kunna läsa igenom då? Ja, ja, ja, ja. När det är på nöda. Eh, och eh, sen vet jag inte, alltså, jag tror att jag hade tagit med mig en så här lyxpril. Alltså, det låter fjantligt, men. Ett stort förråd av någon här typ smärtstillande skulle nog vara jävligt <laughs> bra att med <sig. laughs> Är det faktiskt ja, sant? <laughs> det kan vara en tankar. Jobbigt att huvudvärk på en <laughs> Ja, eller huvud. <laughs> ja Men det, det finns ju massa sådana saker Va, Frågan är fler ute Vad skulle ni ta med er på en eh, Skicka in så läser vi upp här i radion eh, Ni kan kontakta oss antingen på mail lordkelvinradio@gmail.com Eller via lordkelvin lordkelvinradio på twitter Eller facebook, lordkelvin hade inte heller alltid rätt Eller så skickar ni ett sms till mig Magnus om ni har det numret Så tar vi och läser upp vad ni ska ta med er till Fem skivor en bok och en lyxpril. Eh, visste du förresten på tal om intressanta saker här då? Att det finns ett ord som heter Senosilisafobia. Sen sen mm -hmm. Vet du vad det är? Nej. Mm -hmm. Rädslan för ett tomt glas. <laughs> Så kan jag känna på helgerna på, <laughs> på, på, <laughs> Speciellt under klockan fem och ett halv någon gång ja. vad jag blev nu när tomt i glaset Jag måste ju fylla på igen <laughs> <laughs> eh, Vet du hur länge eh, alkoholförbudet var i USA förresten? Mm, ja, är det år? Eller? Ja det vill säga åren, månaderna, dagarna, timmarna och minuterna Oj oh shit Jag har ingen aning Kan det, kan det vara ett år? Äh. Eller längre? Ja Ja, 5 13 år, 13 år. 10 månader, 19 dagar, 17 timmar, 32 och en halv minut. Harry, jag vad gillar gjorde man... de gör <laughs> ja, de söker fast illegalt. Ja, i och för sig. Var det ju uppswing för maffian. Ja, eller hur? Aldrig träffat förresten. Jag ja, man du vet den ena den andra bröd. Ja. Det är inte som man säger. Precis. Det är ju klassiskt uttryck. Och det kom just ifrån. Nej, det gjorde inte alls det. Men det skulle kunna ha kommit därifrån. Det är så Anders säger nu när han är bagare. Ja, han är det ju du det Den ena stöd, den andras Baka bara bakar bara ja. tiden. tiden. Vi ska spela musik. Och jag väljer mellan två låtar, Men jag tror faktiskt att vi tar våran låt nu. Oh. Och den här låten det är en klassiker som är bara den li lika aktuell nu som den var när den gjordes Absolut. och det är ju Sven Rubins med Folköl och Dunka Dunka äh! så dyrt här i Sverige, sanna mina ord Det blir bara värre, det ser inte ut som det skulle finnas någon gräns Krascher på börsen och dåliga omen skatte på skatten och inflationen Ränta på ränta och svångre mot tv-licens Och bilen är trasig men det gör det samma Bensin är ännu för dyrt för att handla Och den ska vara miljonär som ska ut på någon krok Ultravion, lätta strålar av exkuseffekten Och snart kommer deklarationsblanketten Och grott. har blivit så dyrt så hälften förslor Folkerna dunkla dunkla Hiphop och bäckerellt Notik och influensat Månaderna bygg och mjällt Kardigen funk och djupgas Knottem och röjder och måns Folkerna dunkla dunkla Bann Siller och broms Och vädret det blir bara sämre och sämre Men skulle det bli någon höjd på regnet, Då blev det väl säkert så hett som man inte stod ut Annars så blev det kyla och stallis och skare och snö i driver gratis och smittis och friskis och brommer som aldrig stod ut av av varflest Pluger och folk upp Köer och bakar Till uppis utsläpp Och sommaren är för kort, Men vintern är jämt för långt TV 1, TV 2, TV 3, TV 4 Och virus som Hongkong Med hosta och nu. Och minst fyra fel På varenda stryktipskupon Folk är då dunka-dunka Hit och på bäckerell Låttryck och influensa Måndag när vi Kall igen punk och judgas i nöd tema röder och mams. Ja! Folkerna dunkar dunkar, vandyr basiljer och bröst. Ja, folkerna dunka, dunkar dunkar, hippa på väggen, luktig och influensa. Moms. Basiller sí, och vänner i vins med låten folköl och dunka, dunka. Ja, man ja. blir lika förbannad nu som ja, man... den gjordes. Ja, eller <laughs> Det är inte lätt. Vi har fått ett halvt svar här på Twitter i alla fall om vad man ska ta med sig på en öde. Vi hoppas att vi får slutet också av Jo eller kanske kom in nu. Det har inte gjort den. Men han ska ta med sig som bok eh, Marcel Prost med på spaning efter en tid som flytt på cirka 3000 sidor. Och det kan vara ganska smart. Mm. Men jag tänkte så här också. Man kanske ska ta med sig skivor med artister som man faktiskt inte tyckte om. För då lyssnar man inte lika ofta och sen kanske man lär sig tycka om dem. Ja det är sant faktiskt. Ja. Ja. Så kanske blir Håkan Hell Ja, jag. Har han gjort så många? Jag vet inte jag vet, Han säkert, är han är säkert hundratusen mm. um, hade var en till hälsning Magnus Jag också? har fått en hälsning här från Fala ja. um, Jag ska hälsa Tord Olsson Ska dra upp ögonbrynen från mågen ja. Jag vet inte vad ni <laughs> håller på med Men det blir säkert bra det där <laughs> Det är ett laglöst landfäla. Det det. Men fortfarande, bästa snusutbudet i kommunen, enligt mig. No, på det. den här macken som inte är prim. Vi får inte säga vilken mack det är, för det kan vara reklam. Ja, Men det är macken i fäla som inte är prim. Så då får ni lista ut själva. Ja. Eh, finns det finns ju så många mackar. <här> <där>? <här> <här> ja, det två. Ja, jo, jag förstår. <här> så. Mm. Eh, jag tänkte på eh, nu också... Det här med ut och åka där också eh, resa runt i världen. Har du någon här drömmål alltså att resa till? Oh, ja, Skottland vill jag ju åka till. Ah. För att dricka whisky. Ah. Det är det som lockar lite. Det lockar lite. Ah. Sen ska jag åka till Paris nu i ja? vår. Ja, härligt. Ska jag dit och dricka vin? <laughs> det känns som att jag har hittat ett samband i dina <laughs> resor. Där. Har du inte drack öl någonstans så nyligen? <laughs> Korskrogen. <laughs> <laughs> ja Det är nästan utomlands. <laughs> ja. Ja. Nej, men vad är det? Nej, Prag. Prag var det, ja. Precis. Absolut. Mycket vacker stad. Det var det. det är, inte bara för att alltså åka dit, säger jag. Mm. Det är väldigt vackert. Härligt att höra. Eh, vi kommer Vi har lite idétork nu på vad vi skulle prata om. Så vi ska lista ut något snyggt att prata om, alldeles efter den här låten. Och Det är Magnus tredje låt och med ett band som man vill ha med sig också till den öde ön. Precis. Eh, vilket är bandet då? Bandet är The Band helt enkelt. <laughs> Så är det. Ja. Och låten heter The Wait. Då kör vi den. För alla er The Band fanatiker där ute. dishes Just... fick ni alltså höra vikten med bandet, eller? Vikten med bandet, ja. The weight med the band. Ja, ja. härligt. Lite intressanta whiskyfakta när vi pratar om här mm. Mm. Eh, Till exempel då, eh, jag ska säga Vet du länge en whiskyflaska ungefär kan hålla sig innan den blir dålig, innan den förlor, bara förlorar smak? Det måste ju vara jättelänge. Ja, det är rätt länge. Det måste ju typ vara hundra år. Precis, hundra år. Ja. En öppnad flaska, hur länge håller den sedan Finns det sådana? <laughs> <laughs> ja, vad kan de hålla? De måste väl också hålla ett tag? Ja, men inte lika länge. 50 då. Fem år. Fem år. Fem år. Vet du vilka som är världens största tillverkare av whisky? Och vilka som dricker mest whisky i världen då? Det måste ju vara skottare. Nej. Är det inte det? Det är Indien. Jaha. Ja de dricker mest och så. En annan intressant sak det, som jag tycker är väldigt intressant det är att eh, Jack Daniels whisky den är gjord i stället som heter Lynchburg i Tennessee. Mm -hmm. Och om vi ska omvandla det här till eh, Sverige så att det blir lite lättare att hänga med här då, så säg att, liksom, vi kan säga att Lynchburg är som Ljusdals kommun. Mm -hmm. Tennessee är som Hälsingland och mm Hälsingland -hmm. ligger i Sverige. Och i Lynchburg det är ett, ett, ett, ett, ett, ett mormonställe var det? Var det? Eh, nej det var inte ett mormon men det är, de är, det är ett Dry County heter det. Man får inte dricka alkohol där. Okay. Och där tillverkas Jack Daniels. Så att om vi skulle omfatta det till Sverige så skulle man säga att, i, att Jack Daniels skulle gjorts i Ljusdal. Men vi var tvungna att åka till Hudiksvalls kommun eller Bollnös kommun för att få dricka vår egen whisky. Det <laughs> tycker jag också att det är fint att man får göra whisky ja. men du får inte dricka. Nej, nej, nej. Så är det. <laughs> så är det. Ja. Eh, jag tänkte så här faktiskt att eh, det verkar vara lite vi har inte fått in det mer så jag tror faktiskt vi ska göra så att vi ska faktiskt ta för dagen här mm. vi ska ta och köra en, en låt och sen kör vi reklam och sen är vi färdiga för idag för vi ska faktiskt också iväg och umgås lite du och jag precis, ja, lite precis. Trevligt folk. Precis. men nästa vecka då och jag kallar tillbaka och då kör vi två timmar. Och Magnus kommer få komma tillbaka som gäst när jag kallar med också. Får jag det? Ja, det får det. Jag men... vet inte om det blir nästa gång men du kommer jag få följa med tillbaka såklart. Eh, och vi kommer nu att köra avsluta med eh, en låt av Johnny Cash. Härligt. Och då blir det Highway Man. Eh, ta hand om er där ute så länge och eh, så ses vi igen nästa lördag. Samma kanal och samma tid. Ha det! a highwayman